الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى له وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا تقول الله وكونوا مع الصادقين وبعد وشتونا برشي تنسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahu zvišenom Hvala Njemu pripada najljepša zahvala I na početku i na kraju Alhamdulillahi Rabbilalamin Što smo večeras zajedno za mi je I nije to ni demagogija Ni kurtoazija Što sam u ovoj džami Večeras u ovom vašem Lijepom Poznatom koje se brčko zove drago mi je da imam priliku kazati nešto o našoj vjeri i o našem poslaniku sallallahu alaihi wa čast je kada čovjek može kazivati, a i počast je kada se ima od nekoga slušati i nešto naučiti ili obnoviti ili se podsjetiti Večeras, kao što je uvaženi Efendija, kolega, naš brat, najavio i kazao tema je koliko smo blizu Allahovom poslaniku ili Rasulullahu aleyhi salatu wa Ova tema bi mogla biti i koliko smo daleko od Muhameda sallallahu aleyhi salam. Mislim da treba više da se govori o našem poslaniku, sallallahu ve vesellem, treba da objašnjavamo i razbijamo šubhe, sumnje i dajemo odgovore na potvore po pitanju njegove časti i mnoge druge stvari danas koje trebaju smirti srca muslimana i nemuslimanima predstaviti najboljeg čovjeka onakvim kakav on zaista i jeste. A to je najbolji čovjek, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Koliko smo blizu našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nismo počašćeni. Nismo bili te sreće družiti se sa njim. Nismo u vaktu koji je blizak vaktu njegova bivstavanja ili života na ovom svijetu. 1500 godina je skoro prošlo između njega nas međutim ako nam srca budu vezana za Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam može prođi dvije, tri hiljade godine najviše a da ga mi volimo i osjećamo kao da je pored nas kao da smo stalo sa njim ua'lemu enne fikum rasule Allah kaže Allah enne fikum rasulullah znajte da je među vama Allahov poslanik ovaj ajet je objavljen s habima ali isto tako i nama može biti aktualan jer je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam svojim dijelom svojim sunnetom živ i on je sa nama i mi smo sa njima ku'l'in kuntum tuhibbuna allaha fat kaže Allah djelašan Rec ako volite Allaha Muhammeda slijedite. Fihibibkumullah, pa što sallallahu alejhi ve sellem, i yakfir lakum zunubakum, i oprostiva grijeha vaše. Wallahu raheim, unaj, je milostiv. Zašto mi volimo Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem? Odnosno, zašto je kazao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem Omeru čuvenom Omeru i Nuhapabu radijallahu anhu Kad mu je kazao te najviše volim Allahog poslanića samo sebe Nekako više volim od tebe A on mu kaže Omere nije to potpuni iman Sve dok me ne budeš volio više i od sebe Neće biti potpunog imana Zašto to od nas traži Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ja i razmišljali Zašto su moskabi govorili draži si mi od oca i majke ili žrtvovo bih za tebe i oca i majko Allaho posliče. To su govorili. A dijelom su sebe žrtvovali u mnogim bitkama išli su na strijelu, na sablju, na koplje da bi sačuvali život Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Omer je razmislio. Omer je bio prije dolazka muhameda sallallahu alaihi wa sallam bio si džahil bio si neznalica zakopo se svoje živo žensko dijete u zemlju pa je došao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i izbavio te išao si putem džehennema ne da si išao nego si furao putem džehennema pa te izbavio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem jer ti je donio uputu pa momer onda kaže sa te volim miše i od sebe Allaho poslaliće e tako isto sa nama Mi živimo u državi koja je Mješovita. Vaš grad, vaše mjesto je posebno specifično kao Mješovita sredina. Gdje bismo mi bili? Ko bismo mi bili? Kako bi se zvali? Šta bismo radili da nije došao Muhammad s.a.v. sa uputom? I još jedan čovjek koji nam je nako direktno doniju uputu na ve prostore sultan. Mehmed Fatih, rahmehullah uputa je najveća blagodat i zbog nje voli Muhammeda s.a.v. ima ljudi koji su živjeli u vrijeme Muhammeda s.a.v. ali mu nisu bili blizu svaki dan su ga viđali gledali su ga ali mu nisu bili blizu njegov amidža Ebu Leheb pazite Ebu Džehal je bio još veći dušman Islama nego Ebu Leheb ali Allah je želešanu etficit i maksus, u Kur'anu proklinje Ebu Leheba kompletna sura tebe tjeda Ebu Lehebim Vateb koju zna naše dijete proučiti jeste proklinjanje Ebu Leheba iako je po žestini bio iza Ebu Džehla prema Rasulullahu sallallahu alaihi sallam zašto to? Jer je on bio Amidža poslaniko Amidža znači neko ko ti je najdreži ka nemaš babe kome se obraćaš po prirodi stvari svome Amidži čak riječ eb ili babo nekada se u Koranu i u jeziku Arapa odnosi na Amidžu Amidža je taj od koji je trebao da pomogne Rasulasa Sallam on mu kriče leđa i doživljava prokljestvo koje će se učiti do da sudnjeg dana na jeziku muslimana kroz suru tebe tjeda ebi lehbe me teb znači ne mora čovjek živiti blizu muhamd ve sallam u njegovo vrijeme da bio blizak Mene je, kao grom iz vedra neba, ošljena informacija koja je sahi, radostna, tačna. Da ljudi koji sa svoga prozora gledaju Ka'avu, a nikada Allaho na seždu nisu pali ili ne iskreno da su klanjali namaz. Znači on je blizu kabe ili blizu mezara Rasulullah sallam, ali da nikada Allaho iskreno seždu nije učinio. Zbog toga je ova tema koliko smo blizu muhamedu sallallahu aleyhi ve sellem. Ona se može nazvati možda ćemo drugi put o tome razgovarati zaboravljeni i zapostavljeni sunneti Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Možemo i sad deset ili petnaest u najmanju ruku nabrojati. Aleykum salam u ovaj krat. Znači koliko smo blizu našeg poslanika Muhammada s.a.v. Imaju tri ili četiri stvari koje su sržavog predavanja ovokazivanja koje su rampa ili podignuta brana između nas je Allahovog poslanika Muhammada s.a.v. Ako se te tri rampe ili brane neuklone i ne sluše onda smo daleko od Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Pazite Rasulullah sallallahu alaihi wasallam došao je da nas poduči prvo ispravno vjerovanju, ispravnom kaidu ili aqidi. Wa ma khalqtu al-jinna wal-insa illa li-abudun. Sura Zadijat je na osnovi Hayata i najvažnije u Kur'anu, nisam stvorio ni džina ljude osim da bi me obožavali an i'budu Allaha wa shtanibu at-tagut da Allaha obožavaju i da se klone taguta ili svega što se obožava mimo ili pored Allaha dželeşan nakon ovoga najbitnija nijansa misije Rasulullah sallallahu alajhi ve sellem po hadisu inna bu'istu li utammima makarim al-ahlak poslat sam da u potpunim lijepo ponašanje lijep ahlak lijep moral Ahlak. Tu su te tri rampe u tom ahlaku koje nas udaljavaju od Rasulu Laha s.a.s. I ako ih ne uklonimo, daleko smo od njega. Ako ih uklonimo, možda ćemo osjetiti da smo blizu Rasulu Laha s.a.s. Zavist, oholost, mržnja. To su te tri barijere. One prezvode i četvrtu A nju ću spomenuti kada ove ovaj tri završi. Prva i osnovna jeste zavist. Najgora osobina koju insan pristavi može imati. Po mnogo čemu. Onom svom čuvenom hadisu koji govori o međusobnim ondostima među muslimanima. Dugačak hadis. Zna, počinje ga Rasulullah sallam sallam sa la te hasadu. Nemojte jedni drugima zavidjeti. Kada bih pitao šta misliš, vrate ili sestru, koji je prvi greh počin, Allahu dželešanuhu na nebesima i na zemlji? Automatski ljudi misle one jebanske, na alzahara minha, one što se ispoljavaju jasno javno, kao što je alkohol, kao što je blud, kao što je kamat ali kocka. Međutim, prvi greh počinjen, Allahu dželešanuhu na nebesima i na zemlji, jeste hased. Elisavet ja to kaže zvišenim i šerrih hasidim, iza hasad. Sačulajme gospodaru za zavidljivca kada zavidi. Na nebesima iblis je po zavidu Adama alejhiselam. Uoči da je bolji, ljepši, savršeniji nego što je on. Posavido mu zbog toga. A na zemlji Kabil, brat Habilov svome bratu pozavidio, bile su djece Adem Aleyhis Zato što je njegov kurban primjen kod Allaha Đalašanu, a od ovoga kurban nije bio primjen. Kada je Iblijs pozavidio Adem Aleyhis Salam, bilo je to kao druga stepenca onoga što prijethodi tome, a to je bio uđb ili umišljenost. Ko koja ko ja? Niko ko Ja, ja sam najbolji ja sam Dobar. to je učb umišljenost a poslije toga dolazi zavist vidio je bolijek, savršenijeg, ljepšeg i pozavidio Kabil je prinio kurban Allah u taj kurban je bio spoj, žitarica, voća, povrća mogao je donijeti i bolje a Kabil je prinio najljepši, najbolji kurban što imao I Allah primio od Habila, a nije primio od Kabila. Kad mu je rekao: "Ja ću te zato ubiti." On mu je kazao: "Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." Allah zaista prima od bogobojaznih. Zavist je ona vatra koju osjetiš u stomaku i u srcu. Kada ne vidiš neku blagodat koju neko ima a ti je nemaš. Bilo je to fizička osobina Bilo je to materijalna blagodat, bilo da je to, brate moj, sestro, popularnost ili nešto što se za može vezati. Nas ljudi jako hoće i nastaje da budu popularni. Pa, kroz Facebook, kroz Twitter, kroz razne društvene mreže, nastoje biti što poznati? Popularnost. Biti poznat. A zato se veže esuma odnosno čuvenost i popularnost arapskom jeziku bilježi Buhar da je Resulat sa srednom rekao ko nastoji želi biti popularan Allah će mu to dati i to će mu biti nagrada sva nagrada dobit će u tome što će biti popularan kaže imam hiljadu prijatelja na facebooku hiljadu prijatelja nemaš ti prijatelju ni jednog prijatelja kakvi hiljadu prijatelja da sada kupiš dva ili tri u životu da im se možeš obratiti Možete obratiti nekom jutru i jutru Kažeš, brate ili prijatelju Potrebi sam, pomozi Ima kaže, odruženje se stara Pomoć se stara Sestro, možete ti obratiti Sestri, jutru i jutru kaže Trebaš mi E tu ti je možda prijatelj Ako kažeš, mogu I ako aj kaže, da tu me dolazim, tu sam za tebe Jutru i jutru ako treba E onda možemo govoriti o prijateljima Tako da, ta osobina zavisti je jako prisutna na žalost, iako je najgora. Dođi u neko mjesto ljudi ne piše. Dođi u neko mjesto ljudi ne piju. Dođi u neko mjesto ljudi moralni. Ali ćeš tečko doći u mjesto gdje ima ljudi bez zavisti. Da vidiš da su operisani od hasada. Svi mi taj kod, paste braći i sestri, nosi im srcu. Ugrađen nam je. Nekoga dekodira, znači stavi ga van upotrebe. Reču kako to? Nekoga pak pusti i on kasnije pusti svoje korijenje i veliki problem napravi društvu, porodici, državi, cijelini, svima. Kako dekodirati tu zavisnje? Samo bogobojaznost, samo vjera. Kažu, ashabi su živili uz poslanika Saloselem, pa su onda mogli postati ashabi. To je djelomično tačno. Ali njih je promijenila vjera koju mi isprovodimo, vjerujemo i praktikujemo. Pitanje samo hoćemo li ili nećemo. Ebu Bekar nije pretekao druge radi Jalanhova. Po broju namaza, posta i ostaloj. Ebu Bekar je pretekao druge po požutvolanosti za Islam. Odnosno njegova definicija životna bila je ovo je moja vjera, ovo je moj put. Allah me uputio. Svjestan sam da je to to. Zato sam se odredio i nema mi više shubhe. Nema mi više sumnje. Nema mi više hoću li ili neću. Li. Na subijovu hoćemo ili nećemo. Efe tu minuna bibadul kitabi va takfuruna bibad. Kažu da vjeruje, da u jedan dio knjige, a drugi nevjerujete. I što dobijamo? Dobijamo poniženje kao umet. I Bošnjaci, i Albanci, i Turci, i Arapi, فما يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا كجللش. Neće da podobiti druge nagrade onaj ko se ovako ponaša, ko parcelo prima vjeru, illa khizu. osim poniženje fil hayatidunya, narom u svijetu, u životu na dunialuku. Wa yawm al-qiyamati yurduna ila ashadd al A na sudnjim danu najšed u azab tek onda žestoka žestoka patnja naši bogobojaznost je dekodiranje zavisti kako kaže rasulullah sallallahu alejhi ve sellem zaista zavist jede dobra djela kao što vatra pojede drva šta ovo znači hoćeš da zavidiš kada vidiš nekoga ko ima bolju u kuću Ima bolji namještaju u kući. Ima bolje auto. Ima više para. Hoćeš da mu zavidiš? Zavidi, brat. Ali si velikom problemu. Na sudnjem danu ćeš izaći pred Allaha Đalešanu. Možda ćeš upitati gdje je moj namaz? Gdje je moj post gospodaru? Obavio sam hač tri, četiri puta. Možda dobiješ odgovor. Sve to bilo tako, ali si zavidio. A znao si da je Muhammed a.s. Rekao, zaista zavist jede je dobra djela kao što vatra jede je drva. Ako vidiš nekoga da ima bolju kuću, pa te to zadivi, pa vatra se zapali u stomaku i srcu, možda ti imaš poslušnju ženu. Ako vidiš da neko ima bolje auto, možda su tvoja djeca poslušnja. Vjerujte, nikom je Allah nije dao nešto, a da je nekoga drugog ostavio. Ako je onom je dao nešto, tebi je dao nešto drugo, meni je dao nešto treće. Svi smo nekom blagodati Allahovom počešćeni i nema mjesta za zavist. Ako pak ne možeš ni ovako se riješiti, onda kada vidiš nekoga prema kome ti se zavist, da sam sala, recimo mašala, Allah ti dao još više, Allah ti povećo, a i meni isto tako dao kao i tebe, ovo možeš kazati ovo je dozvoljeno Allah neka ti dadne još više to je najbolje a možeš kazati ime nek dadne kujtevi ovo nije zabranjeno zabranjeno je ono što kaže narod ako ja nemam kravu neki komši crkne krava a još gori od toga nek nio nema krave samo kad ja nema ako ja nemam nek nio nema ovo je vrh zavisti ovo je najgore po tom pitanju Dozvolje zaviti čovjeku kome je Allah dao znanje. To se samo jezički kaže dao znanje. Jer za znanje se moraš dobro potruditi. Istinu je rekao onaj koji je kazao Znanju se moraš sav dati da bi ti samo ono dalo jednim komadom. Znači znanje se kaže kome je Allah dao, međutim moraš se mnogo potruditi za znanje. I onda je taj znanje dijeli na lahom putu. Ako me la metak, pa on dijeli, dijeli taj metak. Ovo je jedna rampa. Nadamo se da smo je otklonili na našem putu da budemo blizu Rasulusa. Druga rampa je oholost. Oholost je brat zavisti. To su dva brata blizanca. Oholost ili kibur. Mi kažemo Allahu Ekbar. Allah je najveći. najveći. A kibur je uzdizanje sebe. Kad čovjek hoće kazati ja sam najveći. Kogod sebe uzdiže, Allah će ga poniziti. A insan je tako skrojen da ima potrebu da bude gore, da se uzdiže. Ako pak opet vjerom svati da trebao zaokružiti skromnošću, Pa hoče radi Allaha da bude skroman ili ponizan, onda će ga Allah Čelešanu uzdići. Ovo je sunet, zakon, pravilo. Ko sebe uzdiže, Allah ga spusti. Ko bude radi Allaha spušćen ili ponizan, Allah će ga uzdići. Kiburiloholost jeste smatranje sebe boljim od drugih ljudi. I pre, preziranje istine kada se pojavi i dođe istina u svome obliku. Istina je vrlo širok pojam. Dubok. A preziranje drugih ljudi ili smatranje sebe boljim, također je prisutno srcima mnogih ljudi. Zato je čuveni Abdullah ibn Ubarak kad je prolazio porod kuće jednog pobožnjaka, rekao što mu tu živi jedan pobožnjak. Kada ga zjaretimo. On dođe, poselama ga, sjede. Međutim, ova, iako je bio pobožan, Prevrla ga ta pobožnost, pa mu je zbog nje oholost ušla u srce. Ne obrati pažnju na Abdullaha i mu buareka, jer nije znao da je to on. Ovo je problem. Kada znamo da nam dolazi neko ko je poznat, ima određenu titulu, položaj ugled, mi mu ukazujemo pažnju i pozornost. Ako dolazi neko ko nema ovo pobrojano, onda smo nemarni prema njemu. Allah Čelešanu je zbog ovoga svoga poslanika Muhammed Aleyhisselam pregorio. Okrenuo se, se i namrštio zato što mu je došao slijepac. Muhammed Aleyhisselam davet je pozivao uglednika tada arapskog. Došao mu slijepac da ga pita, nešto vjeri. On se onako Rasulullah sada on se onako namrštio kao pusti me sada, šta ćeš mi ti sada. Pa ga je Allah zbog toga pregorio. I Abdullaybun Barak izađe iz ste kuće, a ljudi rekuš ovim, pa znaš ko to bio? Kaže ko? Kaže Abdullaybun Barek, al subhanallah, nisam znao da je to on. On brzo istreča za njim, sustiže ga i kaže, halali, nisam znao da si ti Abdullaybun Barak. A on mu kaže, nikad nemoj izaći svoje kuće, nikad nemoj izaći svoje kuće, a da prvi musliman koji ugledaš ne pomisliš za njega, gospodar ovaj bolji od njega i ovo je spas pomisliti za ljude da su bolji kaže Hasan al Basri za svakog sam pomislio da je bolji od mene osim kaže jedan put vidio sam čovjeka na obali mora zagrljen s jednom ženom pored njega flaša pomislio sam to je ljubavnica flaša, mislio sam da je to rakija nako bilo providna flaša I kaže, pomislio sam, evo, nek sam ja našao da neko slabiji od mene, ja sam ja bolji, ne mogu za ovo konz da je bolji od mene. U tom trenutku, iz mora se javi davljenik. Kaže, ja sam prišao onom, nekako sam ga pogledao prezrivao, on sam onako malo ko, ono, spusti glavu, kad se taj davljenik javi u pomoć, sad on mene onako pogleda, ajde ono, prijatelju, Mangupe. gupe, se sad ovoga. Ja se onako malo preplaši kad on skoči i čovjeku spasi život ja mu dolazim i kažem Allah te nagradi. Allah ti da dao svako dobro zaš se s tom ženom grliš tu šta će ti ova ovde kaže Allah ti je dao dobro, ova žena je moja majka oprašta mu se na put a što se tiče ovoga, to ni rakija, to je voda nosim je sa sobom da bi imao vode za abdest kaže Gullah mu barek subhanallah, poslije ovoga nikad više, Hasan al-Bastri, poslije ovoga nikad više, ni za koga neću pomiz sam bolji od njega u jednom žematu se desno sljedeće kaže tu je jedan isto magista islamskih nauka Haman Hafiz koji ovako na svakom rekatu uči strancu, strancu i po jednom mi je, kaže ušao čovjek u džamiju kad sam ga jako pogledao pomislio sam ovaj nekakav ne jedan slab muslima. kaže brzo nešto klanja dva rekata a sam čuo kad nešto progovorio zapamtio sam mu glas ja u namazu krenem učim učim zastado krenem vamo ne može krenem vamo ne može Kaže, kad ja čujem onaj glas me popravlja, svi šute, a onaj glas me popravlja, znači on mi kaže, ono kad se zastav nekad na namazu pa ti neko kaže, ajet ili suru iz koje učiš. Kaže, onda sam pomislio, nemoj poniziti, nemoj poniziti više nikada. Meni je također oduševidan čovjek, kada vidiš onako ne on odaje sliku pobožnjaka, a ako ti treba 2 tri, pet hiljada, ja sam zatražio pet hiljada eura posljedno. Izvodiš džepa, kaže I samo kaže, neki Allah zadovolja. Neki Allah zadovolja. To je fantastična lekcija. Nemaš imaš bolje, boljeg drsa od toga. Braćo moja i sestre, savjet po pitanju ovoga. Nemoj nikada, kada vidiš nekog čovjeka u nekom halu stanju koji ti nije drago, nemoj ga nepasti, nemoj ga ugovoriti, nemoj ga prokomentarisati negativno onako mi samo zahirski na ljudski insanski oči prokomentaršujemo nešto što nam se ne sviđa a Muhammed Aleyhi Selam kaže ko bude tako ponižen begajri hak, nepravedno neće umrijeti, neće otići sa ovog svijeta a da mu Allah nedadne da iskusi ono što je kazao ovome znači ponizio si čovjeka kazao si mu nešto ne znajući njegovo stanje nećeš kaži otići sa ovog svijeta a da ti to isto ne okusiš I sam doživio s na sebi. Drugi savjet. Nemo nikada kazati što je onako uradio da sam ja to ja bi to, ja bi to bolje uradio. Što je onako ja bi to ovako. Kako je on mogao to uraditi? Nećeš, brate, ni trepnut okom. A večeš biti u toj situaciji njegovoj. Li ne bluve ah barekom, kažala, da provjerimo vijesti o vam. Ja bi to tako, a što je onako? Odmah ćeš mi provjeriti. Odmah Allah provjerava, provjerava vijesti. Kako se začuvati od oholosti? Pomisli i kaži za svakog da je bolji. Jer tu ne bude težko. Evo ako vidiš dijete, pomisl o ovaj dijete bolji od mene. Nema dovoljno godina, nema staža, nije uradilo grijeha koliko sam ja uradio. Samo stariji od njega. Ako vidiš starijega, recimo ovaj bolji od mene. Imao je više vremena, od mene čini dobra djela, ima više srđa, ima više namaza, ima više posta bolji od mene. Ako sretneš učenog, pomisli ovaj bolji od mene. Allah mu je dao znanje koje meni nije dao. Ako sretneš neznalicu, pomisli ovaj bolji od mene. Jer on nema znanja, a griješi Allahu, A ja imam znanje, a opet griješim. Koji to je situacije bolji? Odnosno koji gori? Ako čak nemuslimana ili nevjernika vidiš, ne pomisli ni za njega da si bolji. Jer Allah Čadršanu kaže, veljate mu tunne illavo anto muslimun. Ne umjerite nikako drugče osim kao muslimani. Mi ne znamo da li ćemo umjeti kao muslimani, praći sestri. Mi to ne znamo. Nismo dobili ništa na pismenu. Možda li onoga Sinišu Borka ili Borisa uputi, pa on prestali umri kao musliman? Zato ni za njega ne treba pomisliti da smo bolji. Šume na dobar sallallahu alayhi wasallam ja vam ovaj je sad preporučujem ako je ne znate naučite gotovo da nije prošao namaz da je Muhammed alihi salatu vesselam ni učio Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ya ladin Gospađaru ti koji okrećeš srca učvrsti srce moje u tvojoj vjeri Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ya ti koji okrećeš srca učvrsti srce moje u tvojoj vjeri kad god uvati strah A ovo je praksa svakom muminu da ga nekada ufati strah od nošeg završetka. Poboji se da neće skončati na putu Islama. Poboji se da neće skončati otišće ovog svijeta sa ilaha ila Allah. Uči ovu dovu. Allahu ti koji okriče srca, učvrsti moje srce tvoje vjeri. Čula je Aisha radijalna da Rasulullah sa vasem uči ovu dovu. Onako u čudu kaže Allahu, poslanit će zar ti da moliš Allaha da te učesti u islamu kaže, su, kaže on naša su srca između Allahova dva prsta i on ih okreće kako on hoće i srca su naša Allahovim rukama mi samo ih nosimo u grudima Allah njima raspolaže zbog toga da bi na ovom putu skončali oholosti treba zatvrt frata a iskrenost uvesti oholosti rekao sam prethodi uđb ili umišljanosti Iblis je bio među najpokornijim Allahovim robojima. Iblis je bio u safu Meleka prije što insan stvoren. Iblis je bio prvak i vođa Meleka dok su na zemlji živjeli džini. Šta više je bio komadant Meleka u pohodima kada ih Allah slao da smiruju i rasteruju džine nepokorne. Poslije jednog takvih pohoda gdje je Iblis bio vođa Meleka, a među Meleka je uzdignu zbog svog znanja, I pokornosti Allahu A bio je od džina Ne od melejka U buni ljude Allah ga je poslao kao ođu melejka I kaže rastirali su džine Po planinama, po morskim ostrvima Vratili kao pobjednici Smirili se znači njihovu bunu i proljevanje krvi Iblis je tada osjetio uđb Ko je ko ja Ja sam najbolji Allah Đalešanu je to znao Uvijako drugi nisu znali I to je bio razlog Zašto od i blisa postao nepokorn iblis? On je kazao, ene kajru min, ja sam bolji od Adema. Zašto da mu ja činim srđdu? Ene kajru min, halekteni min narin va halektehum jentin. Meni si stvorio od vatre, a njega si stvorio od zemlje. Kada Allah Đelešanu nešto naredi, onda mumin i muminka kažu, sami'na vatana, čujemo i pokoravamo se. Koliko to možemo, znači, sodno vremenu, ukoljnost na živimo? Iblis je prvi ko na lahovo naređenje upotrebio logiku. Nije rekao čujem pokoravanse, nego počeo razmišljati što to Allah od mene traži. I tada je propao. Njegova logika ga je zavarala, jer mu je kazala, vatra je bolja od zemlje. A nije tačno. Vatra nekada može koristiti san da se ugrije kad mu je hladno. Na vatri može iskričiti da jede. Međutim, vatra prži, njome se prijeti u džehennemu. Vidio ste kada je bio danesti septembar, čovjek sa sto tog sprata skače, ima izbor umrijeti, skočiti do razbirca, znači da ništa ostane od tebe ili vatra koja ide prema tebi. Allah zna zašto prijeti džehennemu. Nešto hoće da se prži u džehennemu što ne voli insana, nego zato što zna da to može insana podstaći da bude hajrli pokran svom gospodaru. I ona izabirje da skače sa stotnog sprata. Nekoliko ljudi iskače. Izabirje tu smrt su da bude spržen u noj vatri koja mu dolazi iza leđa. Veliki ivret. Veliki ivret subhanala. Zemlja, od nje je samo haja. Iz zemlje niče bilje. Iz tog, tog bilja jedu ljudi. Kaže Allah, bareke fiha dao je baričet tu njoj. A od te zemlje toga što jedu ljudi, jedu životinje, odatle sve. I meso, i mlijeko, i sve za što od toga dolazi preko čega obstajemo i živimo na ovoj živimo na ovoj zemlji osobina oholi završću s ovom rampom da je podignemo na kraju jeste da često kažu ja voli često kazivati ja ne u smislu da ispriča nešto se bi da mora iskoristiti ja, nego u smislu ja pa ja ili kaže imam ja svoje ja a to svoje ja je za vrlo mnoge čovjek mora imati ponositi dostajanstvo musliman Ali to ne smije prijeći oholost. Tu granicu mora dobro procrtat. Ene kajru min. To je rekao Iblis, pa je propao. Faraon je rekao, Ene rabbukum ul Ja sam najveći gospodar. Pa je propao. Nevjerniki sure Kehf je rekao vjerniku, Ene ekstaru min kemala u azu nefera. Ja imam u više mala, para, u azu nefera i bogatije samroda. Pa je propao. Ovo ja, kada muumin kaže, ja, on kaže, auzubillah ili auzubillahi mine shetan radjim ili auzubillahi min enne Allahu sačuvajme od ovog ja ili auzubillahi min shari enani gospodaru sačuvajme od zla nakce sojednosti tog ja spomenut ćemo rampu koja nas dobro odvaja od Rasulullah sallallahu ve sellem da inju podignemo a to je mržnja to je mržnja mnogo je ima među ljudima Mnogo je ima među muslimanima, a tamo gdje mržnja, niče, tu više nema ljubavi. A ljubavi nam treba. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže, hoće da vam kažem kako ćete se voljeti. Efšu selame be inekum. Nazivajte selam, širite selam među sobom. A taj selam daje da širimo sa osmijehom onako kao da se obradujemo zaista kad vidimo jedni drugi toga je mnogo potrebno muslimanima tebe sumukef i veći ahike sadeka kaže Resul HaSelam osmijeh u lice tvom bratu je sadaka kada krenješ u džamiju da klanjaš namaz nemoj enako mehanički a to postane mehanika kretati kreni s nijetom ako krenješ krini mehanički to je već mehanika da li će biti čovjek nagrađen ne ne znamo Čovjek dušim haniški kod kalama as maniški vrati se maniški i onda zamisli se možda nekada kakav sam ja nietimo sa što sam u džamiju. I ne me la malo vinjata, tadila se cijeni prema nietu. Kažu su sa selat. Nek ti niet bude makar to odoh u džamiju da se nasmijem nekom svom bratu. Da podijelim malo sadake, nemam para da dijelim, a leo imam na ovaj našim da dijelim. Jaka je to sadaka. Tebe sumuka fi vejhi ahike sadaka. Osmijeh ulice tvog brata, kada ga sretneš, jeste sadaka. Tako ćemo se navići na taj ahlak Rasulullah s.a.w. Subhana kaže Amr ibn al-As, čuveni ashab, osvajač Egipta, čovjek koji je donio zastav la ilaha illallah, Muhammad rasulullah u Egipat. Kad je primio islam, bilo je to pokasno, 20. godine dočetka poslanstva. Kaže, tako se Muhammad s.a.w. prema mene okodio, da sam ja mislio da mene najviše voli. Mislio sam da mu niko nije draži od mene. Ja imam onako da to potvrdim, pitan ga, Allaho posljednje, bogati ko ti je najdraži od ljudi? A kaže on, a iša. Dobro, a od muškaraca, kaže nijen baba, i Bekr. Dobro, kaže, možda sam drugi pomislio, ako onda, kaže Ebu Bekr, odnosno Omer, dobro, aj možda i treći, to nije loše. Koji onda, kaže Osman. A četvrti, možda to nije lošak? Konda kaže, ali ja, kaže, šega ga nisam smiju pitati, mislio sam biću zadnji. A zbog takvog obhođenja, Mohamed Ali Sala, mislio sam, mislio je da je najbliži, da mu je on najdraži u stvari od svija shaba. Tako se ta mržnja može ugušiti. Mi ćemo svi kazati, ne mrzim ja tog čovjeka, mrzim njegova dijela. Zastavimo malo ovdje, pa zaista da razmislim, upitajem. Dakle, svako sebe upita. Da li zaista mrzimo odjela, ili insana, čovjeka muslimana, kojeg vidimo i da konja i da posti i sa mnom u safu stoji i selami se sa mnom i znam da voli islam, znam da živi za islam, znam da radi za islam, a ja ga opet nešto mrzim, neka ja mrzim njegova djela. A šta to djela? Sve onog čega se da razgovarati, ne radi vidljive grijehe, ne radi nevidljive grijehe i tako dalje. Mi nekada možemo smalo malo nafila, smalo suneta, zaraditi da ređe velike kod Allaha Čelešan. Kako? Došao je jedan askab, prvnisi Sođabara, Ibni Abdullaha radijalanhuma, ena ređu na se'ele Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, da je čovjeku pita Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Ero, ejte, šta misliš? Ako bude im klanjao pet propisani namaza farza, وصوم رمضان اي صوم رمضان فرض واحلالت الحلال وحرمت الحرام اكو حلال رجيم حلاله حرام سماتره حرام ولم ازيد على ذلك شيء اي نيشتلا وندد ادخل الجنه وتشلوچ الجنه الله عليه وسلم ذلك الشيء الله انا ونيتشو U drugom predanju se kaže da je rekao Rasulasa Sallam ko hoće da gleda dženetliju neka gleda njega ako je istinu rekao ko se bude u ga Zašto ovo govorimo? Zato što jedan ashab tri noći ulazi na vrata džamije, sjedi Rasulasa Sallam u halcije sa svojim ashabima i kaže sad na vrata ući dženetlijan. Tri noći ulazi isti mladić. U ovom hadijesu mu se čak nime ne spominje. Ni po čemu ste ne različiti od Treću noć je to zaivretilo Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhum, sina od ovog smo spominjali malo prije. I on ode njemu na vrata, pokuca i kaže Halali, poseđu za svojim babom, nešto smo se zakačili, šmi da je kod tebe. Kaže Bujru. On je u stvari došao u jednu pozitivnu špionažu da ga špjunira Da vidi šta je to što on ima, ovaj nema ono sa, zašto za njega kaže Resulullah sasalem da je džanetlija tri noći zaredila. Sada je očekio puno na filej klanjati, uzimati abdes, učiti Kur'an, zikriti, međutim ovaj je klanio vitre, legao, spava. Sada ovaj čekuje, ako probudiste malo po noću, će gostav noćni namaz, da je nešto klanja, međutim sve do saba, ustaje ovaj na saba. klanjaju saba, I ovaj je se upitao u čudu, tri noći za tebe govori Resulullah sallam da si džanetvija. Brate moja, ja ne vedim da ti imaš išta što ja nemam. Zbog čega je to rekao Allah, poslano sve. Kaže ovaj, vallahu, ja ne znam. Osim što ima jedna osobina, koja je. Nikada ne legnem u postelju i ne ustanem iz nje, a do u mom srcu ima mržnje prema muslimanima. U mom srcu nema mržnje prema muslimanima. Kaže, vallahu, to je ta osobina. Zato Allah, poslano sve, za tebe kazao generali. Ovo su te tri brane ili te tri rampe koje ako ih ne podignemo nismo blizu Rasulullah as. Nismo blizu onom hadisom gdje kaže Allahu poblagaj se selam inna bu'ithu li utammim makarim al-ahlak. Poslao sam da u potpunim lijepo ponašanje, moral, ahlak. Ove tri osobine ako su u srpsku nema tu lijepog hlaka, morala, ponašanje. Muhammed sallallahu alejhi ve naravno pre svega došao zbog akide, a kaida vjerovanja, mu tevhida, znanja i nauke o vjerovanju u Allaha jednoću. Ali eksplicitno istakao ovaj hadis svojim riječima. Vema yante kon ilha illa yahyuyuha. On ne govori ništa po hiru svome, to je samo objava koja mu se obznanjuje. Naći Allah mu je kazao prenesi reci Muhammede da si došao zbog ahlaka među ljude, da u upotpuniš ljepo ponašanje. Svi sa mi rodimo sa lijepim normama. Dijetovo malo ponudi mu, ili uzmi srbinovo dijete tri godine, četiri, muško ili žensko, ponudi mu cigaru, neće, neće je to. Gde smo maši curil, momkališ za zrvint, daj mu alkohol da popije. Češ, fuj, to je odvratno. Znači, rodi se u islamu, prirodnoj vjeri. Samo kasnije govi roditelji, stradina u kojoj raste, Odvedu na put židovstva, ili put rišćanstva, ili put širka, i tako dalje. Zato pravi, iskreni čovjek koji primi islam u životu, kada nisam primi islam, ja sam se vratio Islam. Malo sam bio zaluto, malo sam bio luto, ali ovo je moja vjera, uvijek bila. Ja sam tu rođen, samo sam bio malo zglajzo, što se kaže. Ove tri rampe, ako ih ne splonimo, završit ću i završavaću polako, ima četvrta. Jako opasna A danas vrlo popularna Jako opasna A vrlo popularna Nju je usudio I na nju je ukazao Rasulullah sallallahu alaihi sallam A to je vlast Želja za vlašć Masa muslimana danas Koju u Safavima stoje godinama Bore se za vlast Željeli bi da dobiju malo toga Danas je jako popularno biti predsjednik, glavni, generalni i tako dalje. Ljudi se bore za to. Vole to. A Resulah za Selem je ovo osudio. Ovo je totalno suprotno od ljeka njegova sumneta. Sumneta Alaha upisnika za Selem. Naravno, ako čovjek zadobi ovo, a ovo ne želi, ili iznese ovaj teret i emaniti kako treba, to mi se nema šta pregovoriti. Ali vlast se jedino po islamu i u islamu može tražiti ako je čovjek ubijeđen i siguran da će taj manit iznijet kako treba. Zato je Jusuf a.s. kazao daj mi, znači ministarstvo financija i dobio kasni rekao ja sam ti zato pouznan znan, on je znao da će ga iznijet taj manit kako treba. Sve suprotno ovome ili drugo, drugačije od ovoga, Jest ono što kaže Resulullah sallallahu alajhi wasallam Ebuzeru. Znate koji je bio Ebuzer radijallahu anhu. Ono. Kaže Resulullah sallallahu alajhi wasallam za njega to je najiskreniji čovjek kojeg nebo pokriva paste. A za njega kaže Resulullah sallallahu alajhi wasallam dolazim Ebuzer i kaže Allahov poslanice, kao da je on to malo primijetio i se ko njemu rodila neka željaja tajnju pravo na deče. Znaci dajem da ja budem da recim upravljam neke ljude da ja vodim i tako dalje. Kaže mu Rasuloselem, e buzere, ja te zaista žali Žalim mi te buzer. Reću ti dvije stvari. Nemoj nikada tražiti da budeš upravitelj nad grupom ljudi. I nemoj nikada tražiti da budeš nadzornik i metka je tima. Da znači upredaši metkom siročeta. Kao da mu je kazao Rasuloselem, ovo su najlakše staze da se poklizniš. Najlakše staze da malo da sklizniš u drugom hadisu kaže se znači na sudnjem danu prvo što će biti pitan odnosno ljudi će izaći svi goli, bosonogi neosunečeni kao što ih je majka radonjela na ovaj svijet je račun a kaže oni koji su imali upravili vlast oni će izaći pred ovoga svezanih ruku za vratu kad se dokaže pravednost odvezačenice ruke pa će oni polagati račun kao i ostali i kaže se zbog tako onom hadisu gdje će Allah uvesti sedam mrsta ljudi u svoju hladku drugu hladu bude bilo prva skupina je kaže imamun adil pravedan vladar pravedan vladar ja ću samo još 2 minute vašeg vremena zamoliti ja volim da nakon žive riječi koje smo jako potrebni muhabbeta, govora, druženja, isto tako muhabbeta, ljubavi, smo potrebni međusobne da ovaj, iskoristim i za živu riječ, odnosno nakon živjeti iskoristim za pisanu i snimanu riječ. E, živa riječ, takav insanko god da bude jaka, upečatljiva za heftu, mjesec, godinu, zaboravis. To insan, insank, zaboravku. A pisana riječ i ova snimana, one ostaju. Ja ovdje imam, spomenut ću ove tri knjige, onako ukratko, prva od njih jeste Islam protiv sujevjerja. Knjiga koju sam napisao prije sedam godina, doživla svoje drugo izdanje sad skoro. Prva knjiga ovakve vrste na bosanskom jeziku i možda u Evropi napisana. Ne imam dovoljni informatel, u Europskom svijetu ima ovako nešto. U ovoj knjizi ćete vidjeti zašto se može mladići djevojka vjenčavati i udavati ženti između dva bajrama. Odnosno, vjerovanje suje vjere da nema ženi bezmež dva bajrama. Šta je to kad crna mačka pređe proko puta? Morala se pljuvati, popljuvati, svuda oko sebe, po sebi, sto metara okolo zaobilaziti? Zašto ne mora? Petak, 13. da ništa ne znači muslimanima, ne proizvodi ništa loše po nas. Uvijek nisi ćete vidjeti kako je to Mekiturabi mogao dva mjeseca činiti ta čuda, Po znacima navoda u Zetri koja je radio u Sarajevu, kako je to mogu raditi. Uvijek niče kako to nekada neki Sifibas, Gatar, večar, može pogoditi nešto iz sudbine, odnosno budućnosti. Oni pogađaju prošlost, to i nije teško su kontakt sa dživinima, šeitanima. Oni duže žive, prate insana, razmenuju informacije. Ali kako to iz budućnosti nešto može pogoditi? Allah kaže, unde hume fati ulgajib samo kod Allaha su ključevi budućnosti Allah i samo zna Nikosimon kako to nekada, onaj tamo u jedan najveće što ga pušte na televiziji veljkone kakave, ne znam ti ko kako on to pogodi znači ova knjiga Islam Petit Sujevira govori o tim stvarima 103 najepših dova Korana i Sumneta, ovo je knjiga koja je prošle godine bila, čini mi se najčitanija, najtraženija knjiga u Bosni i Hercegovini po onom, što sam dobio informacije 21 kuranska dova po surama 69 poslanikovi dova po surama, odnosno za svaku situaciju, svakodnevne znači dove mogu se brzo učiti na pamet uh, imaju svaka komentar da, znaš, čovjek, da zna čovjek šta uči ja sam ono kazao uh, kada vidimo neko iskušenje kad im sam iskušan, nemojmo ga prokomentarisati negativno, nemojmo kazati ja bih to ovako, bićeš ono provjeren vrate šta tu treba kazati voziš se nekad autom, vidiš ljude suda povrijeđeni, ranjeni, mrtvi ne želiš da se to desi tebim tvojoj djeci vidiš na televiziji ljudi ratu mrtvi, ranjeni, ne želiš to da se desi kada god vidiš nešto što ne želiš da ti se desi ima dova Alhamdulillah illazi afani mimma ibtelahu bihi vefadbalen je la kathiri mimmen khalakatav dila o prijevodu hvala Allahu Đelešanhu kojim je sačuvao iskušenja koje je dao tom svom robu i visokom odlikom na unim svojim stvorenjima možda malo dugačka ali i nije jer ja se ne mogu naibretiti kako smo mogli nekada pamtiti mnoge pjesme i pjesmice i kako i dan danas pamtiti mnoge refrene a jednu dovu od B, pet ili deset riječi ne možemo nikako naučiti ako hoći ne može da naučiš onda barem kaži Allahu sačuvaj sačuvaj ovog iskušenje. kad god vidiš nešto što ne želiš da se desi kaži tu dovu kaži Muhammed a.s. onda će ga Allah sačuvati i ovu knjigu hoću posebno praću moja srta da najavim zove se Povratak ili Mehmedov povratak, e, govori o životu jednog mladića koji je prošao jednu životnu, životni put kao mnogi od nas. Mnogo je luta u životu. Njegov životni moto je bio živi danas, jer kad umriš nema više ništa poslije toga. Došao je sa 18-19 godina opisao fakultet koji profesora Halda Erturula, jednog od najpoznatijih turskih profesora. On je video na njemu iskrenost. Iako je bio, znači, mumak žestog nevjernika, teista, materialista, darvinista, on mu je ukazao pažnju i vrijeme mu kružao. Odgovarao mu na pitanja koja interesuje i našeg oca i našu majku i brata i sestru, sve one koji još nisu došli u džamiju. Što nas je to Allah stvorio? Da li zaista Allah postoji? koja je Allaha stvorio? na ja, odbila. Šta kada postanemo kosti, kako ćemo to biti proživljeni, što Allahu trebaju naša dijela, i tako dalje, i tako dalje. On mi odgovarao, ovaj mladić poslije godinu dana razmišljanja pada Allahu na seđdu. Opisuje svoju prvu seđdu. Ja sam ovu knjigu pročitao za dva, dva i pol sata i plako sam kod djete. Niko ovu knjigu neće moći pročitati, a da mu se srce ne rasplače. Pročio sam svašto u životu, ovo je jedna od najljepših knjiga koju sam pročitao. Kasnije kaže, taj mladić je postao takav obožljan da su ga zvali meleka koji vodi.